und Kanäle Sätzegräber gruben die Kanäle in der Erde, ausreißen die alte Steine vom Brug und plasteren die Gnähe auf sein Ort. Die Maschinen zu trugem Schirn ist der Erde, gruben die und bäuernd die in ihre Ingeweiden. Meurer reißen auf alte Häuser, reine genug Plätze von Milch und Brug und Bäuer in der Nähe Häuser. Heutmaschinen loden Masse-Säus mit seinen riesigen Hackens und lassen sie erholt zu der Erde. Männer in zerrissene Kleider, groben Gerieben, läschen Kallach, schitten Samt und Riesel in Maschinen, wo es zu Moweln sei, gießen Zement, schleppen Eisens. Weiber in verheubene Kleidlich boven sie, schleppen Kesslich mit Ziggel über provisorische Treppenleiters. Meurer kriechen auf Rostovanius, ziehen erholt Emmers auf Stricken redlich, stolher es sägen Holz, klappen, schneiden,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 sehr späten Morgenschlupf. Nach meinem Becken wundert sich, wenn der Hausverter beim Reingang sagt ihm, als er noch zu früh reinzugehen in das Haus, wo er darf, weil man schläft noch dort. Heute sitzt sein Ruhdruck, ist er schon oft, lange schon. Er ist schon durchgefuhren die ganze Stutt, gegangen hübsch zu so Fies und nimmt durch das Haus, als er sich schon sehr spät.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 sind anders die Magazinen und die Häuser. Große, universalen Magazinen sind du, mit riesigen läuterischen Eiffenstern, in welches ist herausgestellt als von Teierer Speisen und Weinen bis schöne Kleider, elegante Schirr und Parfümen. Du sind nicht kein Arbe der Kooperativen, nur malierische Magazinen offen für jeden, während es kein Gehtbezuhl.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 In die Caféen sitzen Menschen bei Gleiser Tei und Küchen, sie ertrinken langsam die Tei, röchern und pläudern. In Teilmagazinen hängen Aufschriften, als man verkauft nur auf ein reisländisches Geld, nicht von Karubus. Auf einem großenfarbigen Plakat ist ausgemult ein glänzeter Automobil, ein neuer Novus von der Nudleräus. Nach mir fühlt sich sehr gefallen mit seinen äußeren Hüller in nur die schöne Gassen.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 in Not der gehäubenen Gegend, im Umblick von den schönen Magazinen, Caféen und den gut gekleideten Menschen. Punkt der Soi pflegt er sich vielen in Wasche, wenn er pflegt sich herausrappend vom fernen Eisen im Teuer zu dem Maschalkoski-Gas niederig und gefallen. Noch gefallener, da fühlt er sich, wenn er kümzerig in der stillen Gas zum Häus, wie er darf er reingehen. Das Häus ist ein neues, ein Kloß,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 A fräu und Pater Effen die Tier in der Hälfte Im Vertragten finn koppis die Fies Wehmen darf dir, Birger? Frägt sie mit Verdacht Kenne ich sehen, Chava Danil? Frägt der Averscheinte Daniel Jakob Levitsch Steht erst tief, Sogt die fräu als ein Tier Hat er auch bestellt, Ofer so i free? Nein, murmelt Nachman Aber Chava Danil ist meiner a Freyend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 Als ich habe nach mir vom Farsche, ist du, murmult er. Ihr darfst wissen wegen mir, schaute. Die Frau im Vater schmeichelt krüm. Ich bin du, Adins, Bleus, sagt sie. Kommt da rein, und wischt du auf die Fies. Gut, wischt du. Nach mir wischt lang die Fies, und streuen im Teppichu für das Tier, und geht umdreiß der reine Stieb. Von der Wind gucken sie immer rup, Eulbindler und Zeichen im Kind.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 Und dusser sind der Techter hoch, aber nachmen. Maja ist ihr Nomen. Schön du, a geboirene, a Moskwan. Sofie, in a seidenem Schlufrog, durch welchen alle weiberische Reizen schleichen sich arruis. Tut a halben Schmeichu und a Brumm im Päulisch, also es ist ihr sehr, sehr angenehm. Der kleine Maja, a Fulenke und a Getockte, da freit sich mehr mit den Fremden.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 »Alleine ich weiß nicht, warum es reinigt, nach mir neue sämtliche Mulde aus, mit nicht reinem Tichel sein. Gott, er sei darf es nicht. Und er ist doch der Heiserigkeit, wo es ja da viel Blitz in den Hals. Das da fehlt er ständig, wenn ihm es unbequem ergibt. »Nur, wie geht die Sache bis bei uns im Sowjetverband?« fragt Herr Daniel, »Aka, und ich unterstreichen, denn bei uns wird das Land wohl gewesen sein.«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 Nachmen hört euch die schwere Reit, wo es glütschen sich glattig heraus, wo ich aber nachmen schmalt, und ein er Schocker sei auf von sich. Ich bin nicht kein Neusnam, aber Daniel, sagt er. Alle leben also, in der Kasarme, wo ich habe gewohnt, die Schreinung von der Gasse, wo ich wohne jetzt. Wenn ihr wollt, sich zu Neufgekümmen mit den Arbeiter, wie ich, gelebt mit sei, wollt ihr es gesehen, sei es einen Unzufrieden. Ich höre es.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 in etlichen Sprachen. Aus Statistik ist die Gebäudebroschüre auf den Berichten von allen Republiken vom Verband. Als es gestiegen mit einem ungeheuren Wuchs, sind der größte Affäre, er hat geworfen, die Emlosung von verwendeten Finnefjur-Plane 4-Jur. Die Gehalte von den Arbeiter sind bloß für etliche Jahre gestiegen im Land auf hunderte Millionen.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 Hutsch nach mir allein vielleicht die eigene Reitredden von Arbeiter von Seiflechern stellen Fragen. Hutsch erfliegt seine Eure Umweisen auf die Ziffern und Statistik von der Parteizeitung viel der dem Scheike von Seiflechern in der Doseke ausgeputzter Satterstieb auch ausgesucht von Chava Daniels fette Lippen. Aber die Ziffern kennen mich nicht dessen, Chava Daniel, sagt er mit der eigenen Reit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 Ich tue alles, was man darf, habe Daniel, einfach nach mir. Aber ich verstehe nicht, ich verstehe gar nicht. Habe Daniel nimmt sich der trinkende Kaffee, wo es ist derweil kalt geworden. Und das ist es, dass ihr nicht versteht, sagt er schon mit weniger Kass. Nehmt meine Bücher, wo es sich aber umgeschrieben hat. Ich will sie euch geben. Leid sie. Und er sagt Sachen, weil sie euch klar werden.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 Ihr wird häufig enttachten von eurer eigenen Häus, von eurer Schreine, nur von einem Luchestandpunkt, von größtem Verstab. Das macht ihm gut viel in Chavadanilen und eurer smäernischen Kasse auf dem Landsmann seinen verkehrt. Er dreist ihm. Seid mutig, dreist, optimistisch und eurer Leben wird euch sich verbessern. Er klappt ihm brüderisch in der Pleize und geht ihm am Atun euch.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 Enfiert nach einem zerriegen Kabinett am Station Corodove freie. Nachher erzählte mit einer roben gelassen gab die ganze Geschichte mit a vernasse eben. Gaber Daniel ist umruhig. Nu weiter reist der über um geduldig von die alle Einzelheiten. Weiter, was ist geschehen? Danach kommt der Reis mit der Geschichte, wegen der Aufstimmung kann sich Gaber Daniel mehr an die Schein halten. »Wie hat er gewagt?« schreit er, und klappt den Schreibtisch, als alles zittert auf ihm. »Idiot einer!«, wo sie sehen, nach mir will anfangen, sagen ihm, als er hat nicht kein Recht, als er zu ihm zu reden. Aber ich habe dann nie, lasst ihm zum Wort nicht kommen. »Ach schöne Kasche hat er mir verkocht«, schreit er an jede Scheune. Vergessen die Gur, als er redet nicht mehr die Sprache, sind er es allein in die hohe Fenster.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 Zusammen mit Karls legte der Schreck auf Ravadaneels vor ihm eine Umruhigkeit, wie mein Herz als schlechter Psehre. Nach mein Häuptung der Geschichte von Sni. In einer Arbeit, der sie gegangen sind, in einer graven Arbeit, der die schlechten Bedingungen hat mich verbittert. Keiner hat sich nicht ungenehmen für ihn. Er hat nicht gekannt Schweigen. Übrigens... Ist es ist doch gewei eine Nahbesitzung, wo jeder hat das Recht zu sagen sein Wort. Aber Bodolsk allein hat er gefragt, wer es will, nimmendes Wort zu verteidigen, dem man gegluckten. Ist es denn nicht gewei sein Recht? Gaben Daniel kann die idiotische Zeit wegen haben arbeiten, recht im Namen und Sinnigkeiten, nicht her. Das ist schon über sein Geduld. Was kriegt Fremde, zum Taibu, er fremd als Zuck im Teil, wo schreite?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 und er darf gornsch meinen nach euch fierende Baffeln ein er Schritt zwischen der Arbeiterkenge der Partei ist kontrerevolutionär ihr habt kontrerevolutionär nach mein schmeichot die beschuldigung in kontrerevolutionär gegen ihm ist so lächerlich in seinen euren euren kontrerevolutionär haben Daniel Kenz ein schmeicheln nicht zu sein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 Dabei hört er nicht oft zu beisern, sich siedeln und schreien, gott schnach, man ist schon von jener, sagt er. Mit jedem Siedelwort mehr, fehlt er, als er reinigt, als mehr sich so ob von der ansteckenden Gefahr. Kapitel 46 2x2 ist nicht gewinn, Finif. Gott um mit Tum auf die Wände von den Fabriken, in die Zeitungen auf alle Meuren,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 und teller like ein verstrungen ziemes sieris spottliedler denk fin of your plan was wat faartig wer na hindet jurer rim haben sich um gang her in der hauptstodt so molstmal haben sie sich selbst getrogen verstutz stut von republik zu republik aller leid witzen wegen plan sinden umgegangen witzen beiseking galeke offen geschm von der fere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 Seit wehrem Proletariat hat heute die Schädigke hat sich eine rechte Lösung getrunken über das Land, über alle Republiken von der größten russischen Welt. Wie früher die Lösung wegen schnellem Tempo hat sich genügend getrunken, die Lösung wegen reinigen das Land von Schädigke. In den Zeitungen, auf die Wendvermeidung, in den Fabriken, auf Versammlungen und Mittagen, durch die Hilfes von Radio,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 in der Räder von der Revolution, verhaltene Mielsteine von der jugendlichen sowjetischen Industrie. Die Ingenieure haben bewusstsehlich zu brochende Maschinen, keine gemachte Pläne, die Direktoren haben verschwendet die Gelder, die Doktoren haben verspreit Krankheiten, die Spätzen haben sabotiert, die kapitalistischen Länder, wo es Zitterung von dem einzigen Arbeiter macht, hat man reingeschickt, seine Spioninnen in alle Gebiete von der sowjetischen Wirtschaft, gerade auszureißen sie von ihnen wenig. Es wollte schon lange gewesen, ein Ganeiden im Land, wie der genialen Führer hat vor uns gesucht, unsachend den Plan, wenn nicht die Schädiger, die auswürfen, was haben das proletarische Land gewollt ruinieren. Aber die Arbeiter und Peuren vom Sowjetverband dürfen sich nicht schrecken, weil das wache Eug von der GPO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 haben se geklappt in der Hauptstodt wie in alle Fabriken es soll das jugenisch noch schädige ungegangen in der größen Breußfabrik Reuterstheim habe haben wir Padolskert gedarf töm schädige erstens ist in der Breußfabrik allein obgeschwacht geworden die arbeit zu lip de schlechte magolenekir zu lip de mugere kooperative kommen sind de arbeiter gewein ausgemattet in haben schwerer gearbeitet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 Frau Dolzke hat geschockt, mit Geld konnte er zu kriegen, die Spezialisten. Er hat aufgeregt gearbeitet von anderen Fabriken, konnte er sein, rüberzunehmen zu sich. Er hat eine Fülle Stille heute gegeben, zu Direktoren, sie sollen im Frühjahr besorgen mit Materialen. Aber die anderen Direktoren, die so haben gedacht, verwendeten seine Unternehmigen zu der Zeit, haben euch getan, das eigene. Alle haben geübt getrieben, kann er unjugend in der Rüberjugend.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 geplatzt. Nachmittags sei der Gemüste Scharen mit der Loppeten, überrückende Bräuten von Ort zu Ort, oft muss er sein Gemüste Reus nehmen, im Mitten backen und lächern sein mit spitzigen Steckerlach, die Luft soffern sein er Reus, kann also sein Sohn sich besser ausbacken. Nachmittags ausgetreiftes Puh nehmen von flammenden Eufen in ungestellte große schwarze Eugen auf die Knöte bei den Tischen.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 haben die Bäckers geantwortet, wo es er so geht, man geht, also arbeitet man. Sein dich, als würde Arbeiter wird er nicht spielen, ist er gegangen zu der Aufsähe, zu den Verwaltern, gebeten, wir sollen nicht mischen, so viel Gerstenmehl, nicht Jugendarbeiter, weil es ist eine Weih des Gebärks, wo es mir geht, die Menschen haben im Haus gehört, mit ein Neuer. Das ist nicht gewendet in uns, haben sie gemurmelt, nur in der Herrere Macht. Wir dürfen bloß achten geben, dass die Normen so wären ausgeführt. Aber nicht, weil wir wären bestraft. Er hat mehr nicht geredet. Er hat schon gesehen, dass jeder es für sich, dass jeder hielt sein eigenes Feld. Und er ist mitgegangen mit allem. Aber auf der Weg von oben fliegt er ein er Mieter, ein er Zerreizter, ein er Unbefriedigter von seiner Arbeit. Ihm hat er geäkelt von den Gebäcksen, die er zu Hause gab. Er hat, er hat verankern nicht geredet,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 Mama ist mit Kindern gesessen auf der Bank, ausgerät sich eine von der anderen dazu aus. Der zählt wegen der Krankheiten, wo sie schäppen sich zu den Kindern. Wegen der Pflege, wo sie Doktorium heißen, geben, Milch, Putter und Eier. Aber wo sie ein Arbeiter Mensch kennt, sie sich nicht erschlugen dazu. Hoch auf der Wand sind gehangen als Sachfarbeige Plakaten mit Gemäldereien, Losungen und Ziffern.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 Tarnes wegen den langen Schuhen, wo man muss warten, bis man schluckt, sich zum Doktor erschluckt. Tarnes wegen den Doktoren, wo es betrachten rechtlich heilen sich. Tarnes wegen Medizinen, wo man darf, wenn man kriegt seine Seiten in Kreml abtägen und ein arbeiter Mensch kann sich dort nicht erschlucken. Wie erworben haben die weiberische Reit gefressen nach dem kranken Neue. -Aus. Die ausgemulte Bilder waren,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 Und nachdem er sich recht ungetun, hat der Dr. Scheun gerufen an anderen Heulen. Nächst hat er gerufen mit seiner unmittelbaren Stimme. Nächst, Giecher, mit der verbundenen Back ist Lachm gegangen zu der Nachtarbeit. Gemeint hat er, als bei der Arbeit beim heißen Eufen wird ihm besser werden, aber der Weitungen haben ungehalten. Starker geworden mit jeder später nachtiger Schuhe.